harmadik fejezet, melyben egy úriember megölel egy hölgyet. A már rendre utasítja, de az úriember nem hal meg, csak elálljon. A sivatagban kis émeleg van. A kapitány végignézett a feszesen álló katonasorok. Tehát ezek az új kiképzettek, szerzsán? kérdezte az őrmestertől. Ui, mon kommandante! Kemény fickóknak látszanak, a maga kezenyoma látszik rajtuk. Az őrmester elégedetten mosolygott. – Merci, mon kapitán, megtettem, amit tőlem tett. – Excel őrmester, nem kis de dobo. Aki a keze alól kikerül, vagy hős lesz, vagy halott. Harmadik eset nincs. A kapitány konterhertem bólogatott. – Helyes őrmester, helyes. Minden elismerésem a magáé, de vigyázni kell. A panaszok egyre sűrűbbek. Nem győzöm magát kimosogatni a kegyetlenség vágyja alól. Mégsem lehet három órára kiköttetni az embereket a napra. Vigyázni kell, őrmester! Vigyázni! Az őrmester megint mosolygott. Bien, mon captain. majd vigyázni fogok. A kapitány tisztelgett. Egy pillanatig gondolkodott, hogy kezet nyújtson -e az őrmesternek, de aztán mégsem tette. Utálta ezt a hóhéet. Ezt a nélkülözhetetlen hóhért. Ixell pedig magára maradt az új légionistákkal. Végig villantott a szemét a lénia egyenes soron, és a következő formás kis beszéddel útnak engedte őket. Ide hallgassatok, emberek! Nehogy egy pillanatig is azt higgyétek, hogy most már miután befejeződött a kiképzésetek, hát megszabadultok tőle. Amelyik nyavajás teljféleszájú azt gondolná, hogy most már szabad a vásár, az rövidesen tapasztalni fogja, hogy Excel Őrmester lába még mindig a régi, és a legtávolabbi erődbe is ki tud nyúlni. Römpé! A katonák fellélegeztek. Egy egész szabad délután állt előttük, amikor nem fügtek senkitől, nem kellett nyakokon érezni Excel örmester folyton hibát kereső szemét. Amikor azt tehettek, amit akartak, oda mehettek, ahová akartak. Főleg pedig ihattak, amennyi beléjük fért. Szóval, amikor emberi módon élhettek. A Márki és a kockáspier éppen akkor lépett be a legénységi kantinba, mikor az óriás termető Igor Oranef, a több mint hét éve szolgáló orosz származású légionista átölelte a kiszolgáló lányderekát. A kantin kiszolgáló lánya, akiben a két belépő Lilián Lorenzre ismert, elszántan védekezett, és a Márki rosszalóan húzta össze a szemét. A kockás Pierre könnyedén oldalba nyomta. – Mit szólsz hozzá? – mondta. – Már itt is van. Ide is befurakodott. Na ez aztán igen, ügyes lány. A Márki azonban nem felelt. A lányt nézte, aki magasan, karcsú, szinte világítóan bronzvörös hajával ott vergődött az óriás karjai között, összeszorított fogakkal, hang nélkül védekezett, de nem valami sok eredménnyel. Forró vérhullám öntött el a márki agyát. Két gyors lépéssel mellettük termett és megmarkolta az orosz vállát. Engedd el, mondta a halk folytott hangon. Az orosz rávillantotta a szemét. Menj a fenébe, mondta mert a szádra térdőlek. A márki nem felelt, olyan gyorsan lendült előre az ökle, hogy szinte látni sem lehetett. Igor Oranef hang nélkül elvágodott. Pár másodpercig mozdulatlanul feküdt, aztán lassan felemelkedett, de a márki újra leütötte. Harmadszor ismét. Az orosz ekkor feladta a harcot. Belátta, hogy emberére akadt, és nem csinálta dologból hívúsági kérdést. Nem őrült meg hülyére veretni magát egy csók miatt, amit voltaképpen meg sem kapott. Köszöni szépen, de nem kíváncsi a folytatásra. Van neki elég baja. Vegyék úgy, hogy ő meghalt. Hagyják békén. A koszorút is elengedi. A márki ellépett a földön fekvő orosz mellől, és leült egy asztalhoz. Kockás, akinek hatalmas termetén minden mozdulatnál elrepedéssel fenyegetett a légionista egyenruha, hűségesen követte. Bort rendeltek. A Márki egykedvően vette tudomásul, hogy a lány nem akarja megismerni. – Biztos meg van oka? – gondolta. – Ma csak akad alkalom, hogy beszélgessünk egymással. Időközben ilyen káplár is leült az asztalukhoz. Derék közlékeny fiú volt, és úgy itta a bort, hogy megpaprikázta előbb egy kicsit. Most is elvégezte ezt a műveletet, melyen sikerült kivívni a két tapasztalatlan újjonsz csodálatát. Elégedett mosolya könyvelt el a bámuló pillantásokat, mikor egyhajtásra felhúzta a méregerősítat. Aztán beszélgetni kezdtek. – Bizony gyerekek, én már nyolcadik éve hordom a sötét követ, mondta Lucien káplár leereszkedően. – És abból két év itt Mogadorban. Nem gyerekjáték. És az itteni élet. Na, hiszen majd meglátjátok. Egyhangú, koszos, büdös és rettentően unalmas. Legalábbis ilyen volt hosszú ideig. Csak azóta változott meg. Na hiszen ezt már biztosan hallottátok. A márki megrázta a fejét. Semmit se hallottunk. Micsoda? Még nem említették nektek? Mit? A légió kísértetét. A kockás érdeklődve hajolt előre. Hát a légiónak kísértete is van. De van ám, mondta a káplár majdnem büszkén. Ez az egyetlen helyőrség, ahol kísértett van. Igen, furcsa egy szerzet. Rendszerint és 15 én és tizenötödikén jelenik meg. Nem tévesztik össze valami nőkkel. Érdeklődött nevetve a márki. Csak neves, felelte sértődött el Lüszien Káplár. Majd, ha egyszer szembe kerülsz vele, épp úgy kitör a az ijedségtől, mint a többieket. Hát a légionisták megijedni is tudnak. Földi embertől nem feleltelő De a kísértet az egészen más. Attól nem szégyen megijedni. Megvallom, rajtam is végigfutott a hideg, amikor egyszer elém került. – Hogy néz ki egy ilyen kísértet? – kérdezte a márki. – Hát, kísértete válogatja. Amilyen többféle alakban jelenik meg. Volt, aki marokkói rendőrnek öltözve látta. Előfordult már, hogy tevehajcsár képében jelent meg. A legtöbbször azonban légionistának maszkírozza magát. Egy dologban azonban mindig egy forma. Haja, szemöldöke és bajusza, rettentő lángalég. – Micsoda? – a kockás megborzongott. – Valódi, igazi lángalég? – Megégetnéd a kezet, ha hozzányúlnál? – Szamáság! – ezt a Márki mondta, mert dühítette, hogy egy ilyen értelmesnek látszó ember, mint a káplár, hinni tud az e fajta Lucien káplár végignézett rajta. – Mindenki ezt mondja, amíg meg nem látta. – felelte nyugodtan. – Utána pedig kórházba mennek, hogy kikezeltessék az ideg sokjukat. – Jó, jó, nem akartam megbántani a kísértetet. csak azt szeretném még megtudni, hogy mit szólnak hozzá a tisztek. – Látod? – felelte a vállát megvonva Lucien. – A tiszteknek könnyű. Ők egyszerűen kijelentik, hogy kísértetek nincsenek, és aki meglátja, azonnal lőjön rá. Én is azt mondom, felelte rá a márki. Igen, ez határozottan kedves tőled, és mit szólsz hozzá, ha azt mondom, hogy nem fogja a golyó? Ilyen nincs. Ilyen pedig van, a legkiválóbb mesterlővészeink lőttek már rá, soha sem tudta egyik sem eltalálni, vagy pedig. Lucien káplár megborzongott egy kicsit. Az is lehetséges, hogy eltalálták, csak nem ártottak neki. Bózasztó, mondta a márki, mikor ilyen kemény katona felül az ilyesfajta dajka meséknek. Én csak azt mondhatom, hogy rendkívül szeretnék annak a kísértetnek a szemébe nézni. Azt éppen megtehetett, közeledik a tizenötödike. de minden esetre figyelmeztetlek, hogy vigyázz, nehogy úgy jár, mint a szegény Moriák körvezető, aki szintén a szemébe akart nézni. Hát az meg hogy járt? Érdeklődött a kockás. Az elrejtőzött a bástya sétányon, ahol a kísértet végig szokott menni. Mikor aztán pontban évfélkor megjelent az égőfejű kísértet, hát Moriák nekiugrott. A kísértet erre egyszerűen csak ráfújt, és a szegény Moriák lebukfencezett a mellvéden keresztül a mélybe. Attól, hogy ráfújt? Engem a saját szememmel láttam. Körülbelül húsz méterrel odébb helyezkedtem el, hogyha kell, segíthessek Moriáknak. Sajnos nem volt rá idő. Mielőtt megmozdulhattam volna, az őrvezető már lezuhant. Persze, halára magát. A már ki nem felelt, elgondolkozott. Határozottan nem tetszett neki a dolog. Ezek a légionisták itt a szörnyű egyhangúságban és unalomban teletömik a fejüket ilyen hülye babonákkal. A tisztek pedig határozottan könnyelműek, hogy nem törődnek a babona terjedésével. Pedig annak a kísértetnek biztosan van valami határozott oka, hogy kísért. Van ugyan egy pár dolog, ami kellemetlenül megmagyarázhatatlan, mint például lángoló haj, szemöldök és bajusz. Aztán meg az a tény, hogy nem fogja a golyó. Az sem könnyű megérteni, hogyan csinálta azt, ahogy Morris örvezetőt ledobta a mélybe, anélkül, hogy egy újjal is hozzáért volna. De ez még mindig nem jelenti azt, hogy mindjárt földön túli hatalmakról kelljen suttogni. Amit nem értünk, az még nem okvetlenül földön túli. – Gá, kockás, mondta hirtelen, és felállt. – Hová? – kérdezte Pierre meglepetten. – Valami nyugodt, háre. Ki akarok dolgozni egy haditávat a légió kísértete ellen? – Én meg akarom fogni azt a kísértetet. Pierre elhúzta a száját. Nem azért mondom, mintha izé, ne érts félre, én igazán nem vagyok gyáva, de szeretném tudni, minek neked belemártani maga ilyen dolgokba. Ha a kísértet kísérteni akar, akkor az az ő magánügye. Egy ilyen kísértetnek nincs is más szórakozása. Én, hogy is mondjam, csak kíméletlenségnek tartom megakadályozni benne. Én sem tűrném, ha egy ilyen kísértet beleszólna abba, hogy például ne így. Akrumot. A már ki türelmetlenül legyintett. Ne beszélsz ha a máságokat, kockás. Ha félsz, nem muszáj velem tartanod. Senki sem kényszerít ilyesmi. Nálam azonban családi hagyomány a kísértett vadászat. Kiskóomban mindig megdolgáltatjám, ha este azzal mentem hozzá, hogy egyetlen kísértetet sem cserkészem be. Ezzel felállt pénzdobott az asztalra, tisztelgett a káplárnak, és kifelé indult. A kockás egy pillanatig tűnődött, aztán kicsit kelletlenül, de szemmel látható ragaszkodással követte. Lüszien káplár fejcsóválva nézett utánuk. Mind ilyenek, mikor ide kerülnek, morogta elégedetlenül. Ilyenkor megostromolnák a poklot is, aztán pár hónap múlva letörnek. Majd, ha jönnek a nagy menetelések, meg a számunk, meg a kaffárt, <gül> na, na, majd meglátjuk. a kislány, még egy vöröset, Aprikával. Írtózatos volt ez a menetelés. A nap 45 fokos szögben szólt a sugarait az izzó homok tengerre, meg ránk. A márki homlokán keményen a két vékony szárú ér, ami rendes körülmények között nem is látszott. A fiatal Bergzen, a svéd festőművész állandóan hörgött, és időnként ugató hangon folytogatva köhögött. Orández, a volt görög díbírkozó egészen váratlanul a szívéhez kapott és meghalt. A Pierre ezzel szemben nyugodt, biztos, himbálódzó léptekkel ment itt is, mint a párizsi jasszok a Montmarton. on Időnként röhögött, kedélyesen hátba vágta a márkit és fütyűrészett. Vannak emberek, akiknek az ilyen halálba menetelés valóságos népünnepé. A légionisták, akik Romha oázist védő és igen szorongatott helyzetben lévő társaik segítségére sietnek erőltetett menetben, nagyon jól tudják, hogy sokan közülük nem térnek vissza Mogadorba. Ezzel azonban nem gondolnak sokan. A légionista feltétlenül hisz az egy százalékos lehetőségben is. Más azonban ez a szörnyű erőltetett menetel és 55 fokos melegben, óránként 5 perc pihenővel. Amikor egy sem a levegő maga is izzani látszik, és a magasban már ott keringenek a dögkesejük. Aki itt összeesik, azelőtt nem áll valami kedvező jövő. Noha több eset is lehetséges. Megtörténhetik, hogy mindjárt meghal az illető, és akkor rendkívül szerencséje volt. Ez esetben eltemetik, és ha van rá idő, akkor jó mére, hogy a híjének lehetőleg nehezebben jussanak hozzá a már is oszlásnak induló holttesthez mert a sereget minden reménybeli eshetőségre számítva egy csapat híjéna is követi. Valami majd csak leesik nekünk is, gondolják, és rendszerint nem alaptalanul. Aztán lehet az az eset is, hogy nem hal meg rögtön az illető. Ilyenkor két társát mellé vezénylik, hogy vigyázzanak a betegre. A két légionista leveszi a bardát, sátratver, lefekteti a beteg társát és vár. Ha az rögtön magához tér, nincs semmi baj felszerelőcködnek és a század után sietnek. Ha azonban látszik a szerencsétlenen, hogy hosszabb gyengélkedésre rendezkedik be, ebben az esetben a két légionista tűnődni kezd. Tűnődés közben eszükbe jut az is, hogy a század egyre jobban eltávolodik tőlük, és ők egyedül maradnak a sivatagban. Ez pedig nem az, aki mondott biztonságos állapot. Bármelyik pillanatban előbukkanhat a dombhajlások mögül, Abdar Bey valamelyik martalós csapata, mely ha sikerül elcsípnie két-három ilyen seregtől elmaradt légionistát, hát akkor valóságos kerti ünnepséget rendez a tiszteletükre, melyet a tisztelt vendégek ünnepélyes halára kínzásával köt össze. A légionistákat élve ugyan, de a legkörültekintőbb módon, apró, szabad szemmel is csak alig látható darabokra vagdalják, vagy pedig rendkívül ötletesen nyásra húzzák, és lassú tüzön megsütik. Elevenen soha nem nyúzzák meg őket, mert abdárvely esküdt ellensége minden kegyetlenkedésnek. Hát, mondom, ezen tűnődik a betegőrzésére hagyott két légionista, és így nem csodálkozhatunk rajta, ha a tűnődés ötödik percében határozottan türelmetlenkedni kezd. Megkísérlik magához téríteni ugyanaz ájultat, de ha a kísérlet nem végződik komoly eredménnyel, akkor felülkerekedik a saját életükhöz való ragaszkodás. Előkerül a szolgálati revolver, egy lövésdördül, tompán, de messze hangzóan a sivatagban. A két légionista ismét felszedi a bardát, a század után siet, és alással jelenti a szolgálattevő örmesternek, hogy a hátra maradt Jean Duval közlegény nyilvánvalóan napszúrás következtében meghalt. Az őrmester Bólint tudomásul veszi a dolgot, megkérdi a fiúkat, hogy megtöltötték-e újra a napszúrást előidéző fegyvert, és miután megnyugtató választ kap, már folytatják is az utat a kegyelmet nem ismerő szahara sárga homok tengerében. Erre az eshetőségre mindenki számít, viszont éppen ezért összeszorítja a fogát és megy, akinek még van jártányi ereje. És az ember újra meg újra csodálkozva jön rá, hogy még mindig van jártányi ereje. A forróság, az egyhangúság, a por, a fáradtság rátelepszik az agyukra, rátérdel a mellükre, és vasabroncsként szorítja a fejüket. A Márki még mindig bírja az iramot. Keményen szorítja a puskáját, mintha abba kapaszkodna. A kockás Pierre dúdol. Az dúdolja, hogy Párizsban huncut a lány. A Márki nem tudja eldönteni, hogy csodálja-e elpusztíthatatlan erejéért, vagy pedig vágja-e szájjon a szemtelenség miatt. Puskalövések riasszák fel gondolataiból. A romha oázisból kiszorított és lépésről lépésre visszavonuló légionisták lövöldöznek. A század megállt. áhat nagy kihúzza a kardját és vezényszavakat ordított. X-elörnmester tovább ordította a vezényszavakat. A katonák hasra vetették magukat és sortüzet zúdítottak az üldöző arab lovasságra. A lovasság egy pillanatra szétrebben, de a számok egyre nőtt. Az oázisból kiszorított század ekkor már csak 13 emberből állt, akik most csatlakoztak a felmentőkhöz. Lörnóá hadnagy fogcsikorgatva vette tudomásul a kutya futtából leadott jelentésből, hogy a többiek Weston hadnaggyal és rob örmesterrel együtt elestek. Újabb sortűz dördült, és a jobb szárnyon kelepelni kezdett két gépfegyver. Az arabok most nem szóródtak szét, annyian voltak, hogy nem volt rá szükség. Ehét leugráltak a lovaikról, és gyilkos puskatűzbe kezdtek. Lőrnó csak ezt várta. Lovasok ellen nem tud rohamra menni, de az arab gyalog nem nagyon veszedelmes. Pillanatok alatt rácsapódott az eki a fegyverek csővére, és a kék kabátosok vadrohama megindult a fehér bónuszosok ellen. A roham ellenállhatatlan erejű volt. A fehér bónuszosok tömege feküdt pár perc múlva mozdulatlanul a földön. A szahara homokja szomjasan itta be a bőven ömlővért, és az arabok lassan hátrálni kezdtek. A gépfegyverek újra megszólaltak. A Romha oázis másfél óra múlva ismét a franciák kezén volt. Ekkora már megérkezett a Magadorból utánok küldött másfél századni szaharin is, és átvette az oázis őrzésére kiadott parancsot. Közeledett az este, és Lörno nagy rövid pihenő után kiadta a parancsot a hazafelé indulásra. Lerbié őrvezetőt a márki támogatta visszafelé menet. Az őrvezető volt az egyetlen altiszta, ki túlélte Abdarbe csapatainak borzasztó támadását. Öt sebesülése volt, de szerencsére könnyebb természetűek. Meg tudott állni a saját lábát, és felvilágosítást tudott adni a mellettük baktató és szorgalmasan kérdezgető lőrnoá hadnagynak. – Korán hajnalban támadtak meg minket – mesélte az őrvezető. A támadás egészen váratlan volt, hiszen senki sem tudhatta, hogy a szahariányaink tegnap este elmentek oglába, és még nem kaptunk új erősítést Magadorból. – Úgy látszik, mégis megtudták – jegyezte meg a hadnagy. De honnan tudhatták meg, hadnagy úr? Hiszen még mi sem tudtuk még tegnap. A szahariánok fél órával az indulás előtt kapták meg a parancsot, hogy hová kell menniük. A márki hallgatta és hallgatott. Igen, hiszen ehhez nem fér kétség. Abdarbej kém szervezete remekül működik. Mert hiszen az aztán igazán biztos, hogy a kémnek előbb kellett tudni, hogy a szahariánok ekkor meg ekkor este eltávoznak Romha oázisból hiszen egy ilyen támadás előkészítéséhez és az oázis megközelítéséhez esetleg napok kellenek. Vakmerően a hadnagyhoz fordult. Hadnagy úr, alázatosan bocsánatot, Keák, de szeretnék kérdezni valamit. A hadnagy csodálkozva nézett a légionistára. Tessék, mondta. Azt szeretném tudni, hogy ez a pancs, már tudni illik, hogy a szahariányok elindulására vonatkozó pancs, Honnan érkezett a a hovázisba A hadnagy élesen nézett rá. Kicsoda maga? kérdezte. Saternoá közlegé, a harmadik zászlóajból Új, Saternoá, és miért akarja tudni, amit kérdezett? Már úgy gondolom, hogy ez a dolog, ezzel a támadással egyáltalán nincs rendben. A parancs magá dorból jött, mondta rövid gondolkodás után a hadnagy hiszen azt mindenki tudja, hogy most ott van a hadvezetőség továbító irodája. Hát akkor, hadnagyó, erről a magadóban lévő páncsról Abdalbej toaregéjé is tudomás szelztek. Szerintem ki kell nyomozni a kémet, és megszűnnek ezek a hajtaütésszerű támadások. Erre az ötletre már más is rájött. Minden gondolkodás, fejtörés és nyomozás hiába való. De ha esetleg van valami egészséges gondolata, Megvallom őszintén, azért feleltem ezekre a szokatlan, legalábbis egy közlegény szájából szokatlanul hangzó kérdésekre, mert azt reméltem, hogy jelentkezni akar a kém kinyomozására. nagyú, nem tévedett. Csak ugye jelentkezni akarok. Helyes. Tudomásul leszem. Kötelességem azonban figyelmeztetni, hogy eddig négy ember próbálkozott ezzel a feladattal. Mind a négyen ott hagyták a fogukat. Még a holttestükre sem tűzhettünk semmiféle érdemrendet. Mintha szavai elrettentő hatását akarná ellensúlyozni, hozzátette. Pedig aki ezt a feladatot megoldja, az könnyen hozzájuthat a légió becsületrendjéhez. Nekem pedig éppen szükségem volna az ilyesfajta ékszára, mondta a Márki. Helyes, igyekezzen, hogy lehetőleg élve kapja el. Tovább meneteltek. A hadnagy nem szólt többet, egy árva szót sem az egész úton, el volt foglalva a saját gondjaival. A márki ennek kifejezetten örült. Gondolkodni akart.